أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة البقرة سلول هي سوا اوله هیڅکي مضمون د توحيدو دویمه هیڅکي مضمون د رسالتو دنه شوبحات او جوابات ذکر کا 3 د دې نه د آيت نمبر 177 نه دریمه هیڅه شوو کوي په مضمون د جهاد باندې چونکه مخکی مثلا توحید او رسالت بیان شوآ نو کله چې ته دا مسأله بیانې څخلق برافاسی غی بتاتا روکا وټونه چي نو داکم خلق چتاتا دا کم خلل چې تاسو ته له توحید په مسله کې رکاوټونه اچي نو د تاریخ خلاف jihad پکار دی نو دلته نا مضمون د jihad په سمیل الله بیانای او دا, دا قران کریم کمال دے کله چې یو مسله نو مالها و علیها هغه و سره بیان یې ینه سره ټول متعلقات غم ذکر کړي اول د مجاهد ټریننګ پکار دی د سورته بقره کی چې مضمون د جهاد دی نو دل تداغی د فار منازل خي اول د مجاهد ټریننګ دویم د ملک غ اصلاح د پار قوانین او دریم کورس امر بیا د jihad قوانین دي او د میدان جهاد دا پا اصول دی اغا صورت انفال او صورت توبہ کی ذکر شوی دی بیا کل چی ملک پتشو نو بیا بسکے نو داغی تسکرہ صورت فتحہ صورت محمد کی شویدہ نو قرآن کریم انسان را ٹرننگ ورکئی نو قرآن کریم انسان را ٹرننگ ورکئی اول دا مجاہد ٹریننگ دیتا باز علماء تحزیب الاخلاقم وئی چه اول دلتا تحزیب الاخلاق بیا سیاست مدنی او تدبیر المنزل د مجاهد ټریننګ په دوه قسمه باندې دي یو د مجاهد د عقيدي اصلاح او یو د مجاهد د عمل اصلاح نو په یو آیت کې پینځه صفات د عقيدي سره متعلق ذکر کړي او پېندهه صفاات د عمل سره مطالق ذکر کوي او دی ټ کی اشاره شو یو ااهې خبرې ته که چرته د مجااحم د اکدي ااصلسلام شوي نو بیادهته جہاد پیدا نهور کوي یو عمل پیدا نهور کوي زکه چې عقیدت سایی نی کنا نو انسان تا علم پیدا نو ارکی عمل پیدا نو ارکی موس پیدا نو ارکی مدرسہ پیدا نو ارکی حفظ پیدا نو ارکی تجوید پیدا نو ارکی زکر دیر خلقی داتی دیغا میں نکی ایرا پلانکیر دیر کل قارس او مقریس او مجوید سیب شخ او مدرسہ کې دونہ حافظان فارغ اٹھو او ڈیر اغاٹا مدرسا دا لیکن داکی دیر ٹرننگ پاکشتا ہو کنا لیس البر را ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب لیس البر را ان تولو وجوہکم ندن ہی کی علوۃ سمو کو نستعصو بطر اب د مشرق و د مغرب یعنی دانیکی و مسلمانی صرف منظور کہنا دین ال امن نور قرونشتا بعض مفسرین وئی لگا تفسیر قرطبی ویا اسالو د نبی علیہ السلام نے تفوص کو دنے کے بارے انا رجولا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البر رضا وحی اللہ راولی الله علامہ ابن جوزی رحمت الله لے تفسیر ذا دلمسیر کے وئی لیس البرو کلوو پسولات دانی کی چی دا جنت چلینو یوازی منزونو کی ندے لیکن نیکی هغه چې په دې آیتونو کې ذکر شوی دا بیرنا مراد څه دی ال ایمان اتقوا درې هغه عمل چې الله تعالی مزده کوي دا کم آیت چې زه بحث دي تنویر رحمت الله له وي پذي کې ابواب البر ذکر شوي دی دی یو آیت مبارکه کې احکام شرعیه راځم دي پذي یو آیت کې دا قائد بیان د عبادت بیان پاکستان د معاملات بیان پاکستان داخلا دا کیه تو بیان پاکستان د یو آیت دا ته پوره تقریر وکريږي ها د څو بیانو دا اتقادیات وو دویم د عبادت وو دریم ماملات اقاعد په کوم ځای ذکر دي من امنه بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين دا په بیان د اعتقاديات له عبادت واقام الصلاه واعطى الزكاه عبادت زکات په کې ذکر شو معاملات وَالْمُوْتُونَ بِعَهْدِهِمْ ایفائِ عَهَد ری تعلق دا معاملات صدر دا اخلاقیات و تذکرات و سوابیلین صدر خیصتا اخلاق دی کرد لیتا البران دنی کی علاول دا مکنو ستاسو پترد دا مشرکو د مغربان دے ولكن البر لیکن نیچی من آغا صوب دی نیچی آغا صوب دی تا دی معنی کو دا البر من لیکن نیچی آغا صوب دي. نو بر را مزدر دی نیچی او من ذاک دی نو د دا وصف دا مزدر فا نیکی خوآغا سوک دی نوکی خوآغا سوک دی دا دارتی خوصیل را دی و فتیرین ذکر کی کلا کلا مزدر پزیل پایل ذکر کی گی لکا رجلون عدلون عدلون خو مزدر دی سالی عدل کرنا دغل تا عدلون دا دون منصف دی کنا چه گوریا دا عدل پدکی دی رجلون عدلون نبیم مانا دا رجلون دا دا رجلون عدلون دا قبیلی ندی دوین ولیکن البرر برر من آمن باللہ لیکن نیکی نیکی دا آغ چاڑا مانو تخیال کروے گو دیخوا ولیکن البرر من آمن باللہ لیکن نیکی دا آغ چاچی مان گروے پا اللہ سمت لمسو درینو ولكن البر البر په معنا د ظلم بر البر په معنا د ظلم بر ولكن لیکن زل بر نیکوکار من اخر دي د زل بر معنا نیکوکار درېم البر پمانا دا البار سرار وَلَاكِنَّ الْبِرَّ من آمَنَ بِاللَّا لِكِنِّ نِكِ دَا آقَ چَعَدَا چَاجِ مَانْ دَوْرَ لَلِفَ اللَّهُ بَانْ دَي الْلِي مَنَ لِي دَا دال توحید معنی له ول یوم الاخره پر ذاخرت ایمان روړ الاخرت منی قیامت منی معاذ منی دوباره جنم منی حشر میدان محشر دا منی حوض کوثر منی صراط منی میزان منی د اعمال طول منی ولکنل بیررا من امنه بالله لیکن نیک کار دے سوګ دې چې مانې رولې په الله پرځ داخریت ول ملائکه ملائک د الله مخلوق دي قران کې نمونه راځي د جبريل تذکرہ قران کې د میکائیل تذکرہ قران کې د هاروت ماروت تذکرہ په قران کې د رعد تذکرہ په قران کې مالک د د تسکررم قآ ک راغلی د دغه بل باین تتسکره شوي ده ول کتابې او پاسمانی پا کتابونو باندې ایمان ساتی اسممان کتابونه منو کتابونو باند, باند اجمالي ایمان او پهقرآ باندې تصدي ایمانون نهبي نو په پیغم ایمان سای الله چېڅ هم را لګې دا حق او سچ دي ڈا پچیس انبیاءو نمونه قرآن کشتا کن ڈا تیداد دکر که قرآن کنشتا احالی کنشتا ڈا تیداد البتا بعضی روایاتو تی ایک لاکھ چو بیس ازار بعضو که ددین سیوا بعضو کې کمراری دی خو اغا روایات ایک زعاب دیگ دی فضی وجا چی مون کلم د پیغمبرانو تذکرکو چی اللہ ایک لاکھ چو بیس ازار نو کم اور بیش و سارا واریو کم اور بیش و سارا نوے نو تنگو جنوے کتر پکس ایک لاکھ چو بیس ازار تیدا دوے سبو نو کددین زیادی نو اسیوائی تیتاوی نو ام دی جور موکر او قردی نا کمی نو تاپکی وطنزر سیوات اچکر نو ام دی جور موکر نو سن بوائیو ایک لاز چون بیس یاو پا کسی کمی یاو پا کسی زیادی بس ون نبیی نا او ایمان روڑی پا پیغمبرانو دیز خود دا خیلی با یادو شا او سو د عمل اسلام وا ات المال علاه به ورکی مال ز زکات نه علاوه دیخ غولی زکات نو څو ذکر دی ایت مسلمانانو باندې زکات نه علاوه مال ورکولстаў دا نه چیره زکات او زم زکات سم لا ماتي یو به خدنه مال ټلیفون کو یا کیدا زکات ک ذکر کې مور تا ورکو نو څنګه وی اپلار رحمان بس خو یې خوښو ته نو او جذب نو خلک مور فلر ته خدمت کوي ته زکات مور فلر ته ورکیه پاګلا وااتل مال علی حبہی ورکل دا مال کوي ذو القربا واليتاما والمساكين وابن السبيل والسائلين وفر رقاف وآت المالا ورکی مال علا خبیه علا خبیه کے زمیر چاہ تراجی دی یو قول پکرانے شدہ زمیر اللہ تراجی دی دیدہ مال ورکی نو علا خبیه دا اللہ فمین الامال ورکی وآت المالا ورکی مال علا کامل اخلاص کرمال ور جره دا الله زراضا پارا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا منتان شکريا منه طلب کو ندهنا بدل طلب کو دویم دا حببي کي زمير راجي دي به مال تا رتا دي اعمال ور کيچا اعمال محبوبي دان چي زيادتي شي نجوماتي شي دا نه جره دی مال دی ورتي ها استعمال قابل نه دي دي بل تور کوي وا مال اور مال علا حبي پمنه د مال محبوب مال اور کوي سو مطلب شو در مطلب د حبي دی حبيږي زميت دي اتكي د ايتا وا اتل مال ايتا دي ایتا زميت دی ایتا تا دا زمین راجی دی دی پا دی ورکڑا خوشحالا دی دی سره سر ایمینا را بازی تنی کانا دا خد نه ورکلی سر اطبیعت نی لگی مال مال ورکنی دا اللہ پا دی نوڈیل خسر ری و بس دا پیسی و تمو آیا جی دا پیسی و لگولو زورت بمرا تل مالله ورکي مال په مینه د الله په دا غمال دغه مال مالخواغ دینو دا الله په دیې او لګاو یا ورکي مال په مینه سره مال ورکې دی ورکې سره مینه ده چې دی د الله په دی مال لگی یو په خوشاله دی زویل قبار شتهداررانو ل رام خپلووانو ته پهېسه کوېخ والیتامان ویتیمانان و لرام والمساکین و مسکنان و لرام مسکنان و باندھ مال لگئی نو وابن السبیل و مسافرام وابن السبیل مسافر دی و السائلین و غفتون کی دی مال غواری خطاتا داغه نه پتاول کېږي دی محتاج دی یو ګداګردي پېښاور نو آغه بیګینګ از ا کرس آغه ګداګری خلانت ته کمال ځای هيو تنه سوال کاو کا دوه تا نو ځای را خپانه شي مازه راوند 5000 دا نوٹ ته متاله مې اوسوړ کوم در کور خو د اکبر کې میرا نو بیا دا چې کدا غره بدی باندې پیخی هغه کدا غره ته چې د 5000 د فولټ ورک وي دې کې د 50 روپۍ زال دقت کا هغه تا هغه نو رب کایه پورا کیته نه یوړل چې د بیا نوټو کله دکان ته یو لږه بیکاره نوټه ورټل ديسی نوټه ور کړو دې نو بیا راځه په لږه دار نوټ نه له هغه پیسې دینه و استایلین و او پازا دولو د غلامانو کی علما نزادای و اقام صلاتا پابندکی دمانظم و ات الذکات نو ورقی زکات دو مجاهد کی مصیفات کیو د اب مسلمان کی مصیفات کی زکم مسلمان بتاعیمی او مجاهد بوی موفونه به ه دییم پره کوونکې د واده کلی چې واده کړي جایز واده ده هغه پوره کوي دغلتې واده مسلمان کوي نه واده دی وکه چا سره دکه زمون ډې مرګور مو سره واده کړي دي که نه چغلطته قسمه خااضو کې به نهشرری وو دغم د کور مړونه نو پو یاددو که نه دا ردیرو مرګورو نه یی لشي داوره نه بیا سرچم چېم گاون کلي چې غمو شي او تاسو نه مالدار غو ته تن یو سغه مخه په کې بیا وعده یې رشي یا کله حاضراله او خادې کې پسوږ دور او رفيق شو بیا په یی کې پالنګ ما او غډا غانیو اختلاف مرد و زن و چلی گی بی و چلی گی. نو ارش په کې چليږي بیا به حیا په کې خف او عروج باندې چليږي مدارد قرآن خلاف وکړه دا تا دا اسلام خلافو کو ول موفونه به ه د ضازوو او پره کوونکې د واده کلی چې واده کړي ووا بررینه ف باسا وواره صبر کوونکې په وده مصبت وواره او د مرس کیم اووا بررینا سبر کې ف باسا د باندې مری تکلی پر غریبي ب را ده مالی تکلیفو ودوارا او بدنی تکلیفه دی با گلی گواخی نکی خواه چه رب زوری ولی غریب پیدا کڑی ماو رب جنمی پغمونو کی تیر شو پغمونو کی رانوی شو ماو مالی بگا چا یاو کلیف راو لی گو یاو نا داری فکر ویلیو پغمونو کی رانوی شو ماو پغمونو کې موڈا شو ماو پغمونو کې بامل شو ماو و ظالم اذا صار گرمما خام چبدی دی گید شریف دغه وراث کا وراث کړو دا یو یو زफार زफार وخت دی دی دا دماغ چي دي دا پوز چي دي دا دا خونه چي دي دي غا خونه چي دي دي ته په کومو کې را لوي شي ته دوا د الله او دون غریبه ما ز گندل ستن نشtau دان نشtau دان نشtau بس په غمونو ک را ل شوه دا ډېر نا شوکرې نو برینه فيبا وار را سربیت دی که نه و بری نه صبر کوونکې یا ف به اسی په مالی تلیب کې رای په بنی تلیب کې وښ نلب اوخوا وخت د جان کې اولا کللهیننه سوود خوو دا کساندي سو د خو چې دی رتیادي دي دا رشتونی خلک دے رضی اول مزدہ سوکو ہے ماجرم. صحابے کرام ماشاءاللہ ما اولائک اللذینت و دقو دا اغاق ساندی دي رشتونی دی دي رشتینی دی و اولائک هم المتقون او دا کساندی کامل متقیان دا صحابے کرام کامل متقیان دي رضی یو آئیت کی د مجاہد دن اگزی کر دو گانا ام, ام دا عمل مجاهد برابر شو او ذی الذین امنوا ذی زینا د ملک د سموالی د پارا سلور قوانین به ذکر کړي چې دا قوانین په ملک کې نه ملک نه سمي خبره سمجته راغله چر ته ملک نه سمي دکهه د پاکستان جوړ شوي دا تواني نی او ملک نه پاکستان به پاکستان شي چې نافس بهې فآ شي داسې بزار له خپل منشوره پیش کوئي زمونږ ملک زمونږ منشور دا د ملک بهسم ملک به ااصلاحی کارونه کوور او دا هرر وزیر را ظم اور وزیرراله او حلفم فور ل کوي خو چې داني که نو دا اباتي غپ ون وشق دم ملک د اسلامه لپاره قوانين ذکر د خلقونو چوار پار خطا چې بم ملک وي ګوره شمشه راکوره ماشاء الله رازي نو ماشاء الله سره ملک له سمي ان په مغربي طرز سیاست او مغربي جمهوریت سره ملک سمي تاسو تبردي قوانين اندر دولتي چې ملک بسن سميږي اول قانون د ملک د اصلاح لپاره قصاص من الظالم چې په ملک کې د ظالم نه بدلا غوښتکی بس چې ظلمو کوو د هغه سزا ورکې که چرتا یو قاتل قتل وکړ نو قاتل پڑھی چور کې زړلن او قتل کا بیا چا توید نظر ماري د پاره یو قاتل راولې چې د قاتل نه ملاویږي بیا یو تن په ملک جناو کا د میډیا داور دی تک جناکار সংসার کا په چا بیا خلکو د دینا کوی که نه شام م دینا کو د للی ولا کو پم در کو و دینا کو چا ب د نامه ولهګله خورران وي سرلا ولهرکې چاغلا وکه دغل نه لاس ک دغل نهوکې بیا بهته چاته چې خللا وکه خ دا خوجی ملک دی یو تن یو تغلوی مشران دا ملکو بلبل تغلوی خواه اللہ اکبر کبیرا قصاص من الظالم بیا پا دی ظلمونو کلوی ظلم قتل قرآن تنگا یو ذکر که قرآن قطعا یو یو نو ذکر که کیا قرآن تنگا یو یو نو ذکر که لو دارنګي په ظلمونو کې لوی ظلم قتلوا يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو كتبه پرشرې عليهكم فقط سوال قصاص لا غسل پرد دا پردي دي مطلب دا نه دا چې پردي چې ګینه او قبلک بوجدی او عام به وجدی یا ایو الذین امنو دلتا وی فتاسو قصاص پرشوی دے. کو تیبالیکم القصاص فتا سبانه القصاص پر شوی دی ته دی ایت کوی فهمه نه خو بیا چا ته چا په نو په پرسک او اورونی کی دل کو تیبالیکم صيام فتا سوجی پرز تو دا داروجی دا ما کی کی بیا یا مستضعف کی گناہ نو مطلب نو تخیل کرے یا مطلب اے مومنان و کتب علیکم القصاص فی القتل عند عدم العقل چیکل پک یعوذ ذنکی جان دی واخ واخ زان پیش کی دا قاتل چ مانا قصاص واخل موږ یو جارګه کناستو یو سړی قتل کړو نو موږ دې وی بس شریعت مطابق کې تلرا تاو کې چې لا روغه وشی دل په لښانه منوره مسافرې مړ کا دا چې موهانه چې یې په دا وې کوتبه علیکم قصاصو کې قتل او سموځ کې په شریعت مطابق دا لکه تاکار شرید برابر کړو قرار تر دې وجه لري ما مارې دی له یو مطلب دا شو كتب عليكم القصاص في القتلى عند عدم العفو دوم تحتاب دي قاتلينوتا اي قاتلانو پر شوي دي پتا سو باندې قصاص يعني لازم دي پتا سو قاتلانو چغپل ځان قصاص سپيش دي دريم دا خطاب دی د اسلامي کانتری حکمرانو کا د اسلامی ملک بادشاه صدا امر دی اے مومنانو کوتبع الیکم ایها الحکام ای حاکیمانو پر شوی دی پتاسو نافذه ول د قانون شرعی په خپل ځای پریشتات اعلی مشر دی درکا وزارت اعلی درکو وزارت عظمی درکو در د درباله فرض دی اوکا اعلان ملک بسامیدیا خدای اعلان کیخه داولې نن خو پکې د رحم اپیل کیږي صدرت وزیر اعظم تکا رم پدی ملکی پدی عدالتونو کی چې سازه و تامل چا باندې د پانسه فزا رولا نو دې بیا سقوي بیا د رحم او پنځن کې دا په دین کې بیا نشته دا اسلام خلاف دی الله اکبر کبیر الحر بالحر والعبد بالعبد اصله بدل لا اصل کې اصل قتل کو کنه اصل دا اسیلبا و جمیشی دا نه ځکه اسیلې ما یو غلام میشتي دی په کار اتراشه وځلې نا الحر بالحر والعبد بالعبد او غلام په بدل د غلام کې والونسہ بالونسہ زنانہ په با بدل د زنانہ کې فمن ام في له من اخيه شيء او غسو چې ما درور او شو د ته قران ساجو کتاب دی اخیه ذکر کا دا مقتول خاندان چاته چعپ چا او شوہ د د روړن طرف نا وربیا مت رو رو رو د اورین نه دیوټی خاص یعنی د اسلام نه نه دیوټی پکا تر څا فمن او فله له من اخیه شیءن سیسا فتیباو بالمارو پورا مافي ہونل شوی خدا رنګي ديهته او تماب کا يا قصاصه او تفريه خدا فتيباهم بالمارو نوګرزي دل دي په قاتل فتي په خي طريقيه سلام واداء او وعلى القاتل اداء په قاتل باندې ادا کول د ديهتي الهي دی د دا مقتولتا بے احسان پخی طریقی سرام معنی سے خیال کہوے بھائی فاتباعن بس گرزیدن دی دوارت دا پارا پا قاتل پسے بالمعروف پخی طریقی سرام فاتباعن سمعنا گرزیدن دی دوارت دا پارا پا قاتل پسے پخی طریقی سرام وعداؤن او پا قاتل اداکوالدیت تی ایلے ہی دی وارث د مقتول تا به احسان فقیر طریقې سره د معافی کوم کی مرزدا ذالک تخفیف و مر مربکم دا حکم د دیت دا سان تیار سره پدرب تاسو سناو رحمت ته پمنه ته دا چاچه زیاتې او کوپس د دینات له دی عذاب دردناک وَلَكُمْ فِي الْقِصْوَاسِ حَيَاتٌ يَاوْلِلَ الْبَابِ دا دا اللہ کتاب دے در دنیا دا د قیامت در زپورے قانون دے دا قرآن لا دا اللہ نو دا قانون داوئی دا اللہ رب العزتو وَلَكُمْ فِي الْقِصْوَاسِ حَيَاتٌ تاسو دا پا قصاد کی جن دا خوشا لے لے اللہ کا دیکھ اگر صریح وجلیشی دا تاریخ پا خلقو د پاره په د خوشاله ژوند سړی به د خوشاله ژوند تیری په ملک به خوشاله به خوشاله پاکستان شي صغبا قاتل نیمو مې بیا ولا کوم فی القصاص حیات یا اول الالب او ستره تراس د پاره پدی قصاص کې حیات ژوند خوشاله یا اول الالب اے خواندان او ذقل لعلکم تتقون دی د فقره چې تاسو اورئږئ د الله نام نو د ملک د اصلاح فقره یو قانون ذکر کا چې قصاص مين ظالم د ظالم نه دی بدلا وست کیږي دویم قانون ذکر کای كتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خیر الوصیاخ چې تاسو کوم مالونه لري چې دا دونه دی دغا د شریعت د قانون مطابق دویواټ کوئ تقسیم د مالونو د شریعت د قانون مطابق کوي جګړی ب نه را چې چې کوم ې مقررن دي که نه بس دخورور سو نهوي سره د روور سو نه وي سره د مری سره صورتنی سا کې غه شي بس هغه شان دې ارجا حق ور کروے. نو چې خپل حق ارجا تا ور کې نو جگالي بني او كن حق نو ور کې نو خور د برخه ور نکا نو تم مل شوي او سما د خورم لشو خور خو غق نکاو خوخړې نو دې بیا سباره پاسه یې درو او ستا پزامونه شروع کا چې موږ د مورې و وسره دا ټول مجګړې په دي کې نیې صبحی زماده نيازه نيا برخه دي ظرفاته او هغه ځړې ځړه کا غږونه ملا شي رئیس دي په دې کې به روزانه مقدمی دی ښا ازم د سا وړې رو جی دې کې ګیر شوخه روزانه به دالک پخوانه الله اکبر کبیره او ګور جګړې په پدوه کې سم دي دا مقدمي جریدا په پدوه کې یو پوجداري مقدمه یو دیوانی فوجداری دی ته وي دغه د درجو یا ت وغره د او په باندې وشي هغه مقدمي د سوي فوجداری دا مقدمت فوجداری ده دی شو دی دیین سا شو ده او دو دې جيداددونو او د زمو کور د ایسوو مقدمي و دا دیوالي مقدمي دي ختمي جي نه یو نهمال نه خلاص کې بلله داهری قانون دی په سلام pkg kina کچ میچ pkg نکیه اله دلتا پل نو بلا بره اپلو نو های کورٹ تبزين نو سیشن کورٹ تبزين او بره بزه او بیا که دلتا تا درم ک دلته بیا مړی کی بیا جګری نو بس عدالت نو رد مقدمه رواني عدالت 304 داوا دا ال تکزو وكيل مني ولري له بل وكيل ني ولري دته دي سره زمون د نیاز مکه کیږي الله أكبر كبيرا نو دغ جگل شروع تاسو أموره لأدالة دونو تاسو لانشي نو دادمك اسم مقليني زياسي يو دادمك دا مقادمي أوبنك دا تين ساو دو داد دا الله دا دا. نو قرآن دلقى دو آياتو كيسا ختمة كا ظالمنا بدلوالا مال پشريط در قانون مطالب تسيم كا نو دیواني مقادمي دم ختمي نو فوجداري دم ختمي نو البته وکيلانو ته ته صدر فوقه کې راځي ښار کی څحات مشوردار صف شو دلته ظالم نه بدلا هغه شوه دلته ارچه تخپلې څور کړي شوه بس کیسه ختمه جګړه ختمه نو مخه آیت سرا چې دلته ظالم نه بدلا هغه شتي کی نو پوجداري مقدمه دلته ختمه کی درنګ دې آیت کې وایي چه مال دی شریعت مطابق تقسیم که نوغا دیوالی مقدمی دل ختم که کتبا علیکم ازا خذ ورا احدا کم الموت پرشوی دی پتاسو چه کل حاضیر شی یوتن تاسو لمرگ این ترکا خیرن کد پریخو دیمالا دا خیر چه دی نا دا قرآن کی پگرن و مانو سر راغلی لگیو پیجنه صورت انفال یت نمبر ته سګوری صورتې انفالیت نمبر والله علیم الله في یم خیرره که ظاهی راولی الله پهدي کې خیراً طلب د دل څنګه د خیر د ایمان دارنګه دا سوره انفال وګوره آیت نمبر 70 یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ان يعلم اللوفی قلوبکم خيرا دلته د خیر الرحمن د ایمان سورة یونس آیت نمبر ایک سو ستو گورے یو لسم پارا یو لسم یونس آیت نمبر ایک سو ست وَإِن يَمْتَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ كَوْرَ سَيْتَاتَ اللَّهُ معمولی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا نشته در کوون را غیرله راېواده الله نبل سووکه وي یورت کا ب خیرین کووره صیرتته الله خیر د خیر دلته ک معه دافیت دا صحت دلته د خیر ما عافیت الله تا ته د عافیت کې راده و چې ته بټییکې نو فله را د ل ده الله فضل لر دنیا سي او طاقت واپس کوم کې نشتبه فلا را دلي خیر خير دارنګه سوره حج ولسمه پارا آيت نمبر 33 ولبدن غد صاروي او هو د حج مثائل دي جعل نهها موګر زولې دی ل من شعا الله د خاص نخ د دی دا ال لانا ل کومپی خیرون تاسوول پ دی خیر دی دلته د خیر نه سووا تاسو په سواب دی دلته خیر په معه د سواب سره صورتې قص شله مپارهیت نمبر د خیر ګړه معدي سورت القصص آیت نمبر 31 ولما وردما امديان بیا ورپسې فثقالهما موسی علی السلام چې تللو دا مصرنا مزيان ته تللو او التے ادھا گینکو تا ساروی او بکر او دا اتلسر جسا پرغون ادھا پیدا کردو پیدلتا لیو او پلا روانے لاؤنو بودو پانے پانے خوڑلی گیاگانے خوڑلی او او گشوی دیر سخت فسقالا حمادیل ساروی او بکر نبیا پڑڑا شنو سوری تارکتا او ای رد بنی لما انزلت الی من خیر فقیر رب تا ما ته خیر راکه ز استاد خیر محتاج رب رب استا خیر ته محتاج ما دل تا خیر نہ مراد عام لقا رب کد خواراک سره کی ز خواراک ته محتاج شوی بیا وس اللہ څنګه تنظیم کو دا به خپل مقام کی ذکر کوم تا جو ببر به خوارا رواني قران کې کنا بیا په قرآن نورم د دې سیوا کی او بیا چا تر او رجب خپل ناسته او نبی رسول الله پرمیدا قرآن او رجب دوال الله تشفارت پیدا دغه قرآن نازل شبي پران ځان کې دي او تا خپل کار او مصروفيات او سفرې او دوه او د خیر د کتاب تک یې ناستي سورته احزاب آیت نمبر 25 وګوره د خیر بلا معنا صورت الاحزاب د یویتم م پارې اخری سفاه صورت اخضاب یت نمبر پېنم واارت د اللهلهنه کفرو بغي زهیم لم یانالو خیرره واپ کا الله کاپیران د غز خنده وا ک وَاپَسْكَ اللَّهَ كَافِرَانْ سَرَدَ تَوْدَ غِيْنَا لَمْ يَنَالُ دِي حَاسِلْنَكَ خَيْرًا کامیابی دلتا دا خیران معنی کامیابی دا سورة سواد اوگو رئے آیت نمبر بتیس سورة یاسین پاس سواد پاس سواد دے سواد پاس سواد دے سورة سواد آیت نمبر بتیس فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ خُبَّ الْخَيْرِ فقاله اني احابویل ننزنه کو مع ما سلی مادر اسلام سونه پ شو د خیاره روان ده صورت سوواده فقروران کې مشکل صورتت تي اني احبابته حبل خیر دلته د خیر مع ده سونهزما د سونو سره میوه دلته همم کو تهبا ععلیکم ضا حواه ه دا دویم قانون دی د ملک د اصللا راپاره په پا ملکې به امن اصلاح الله رازی دا قانون په ملکې رای شي چې ارچا تقبل خپل ایسم میلاږي به جګړی بنی مقدمې بنیی کو با عیکم ضا حواه ه کو مل ما دا کمم خلال کې دد ملک مشران شي که وزیران شی او کابینه جوړه شی یا دا غریبانان د د قرران د د قوانینو نه خبر ل دي کنی دا راج کو شي یا خو خبر دی دي او یاد ما خبره دا ده چېښ خبر دی خو غریبانان غلامان دي دا خبر نه شي کو دی نو چې نه شی نو بس مونږته همکاره ووایه که نه چې یار غلاان و خو ټیم د پاس کوللو مومته ملک سمو او ملک بداسي سمو او ملک ملک په बिजلې او په روډنو په ديزو او ملک نسميږي کدا غون ملک په فزيک شپ او رڼاګانې او 2000 ميگا واټ بلونه مو لګي خوځيخه په کې مظلومان ديځيخه دی. په کې کوم لینو اغېزه د ظلم کیږي ترداګرڼاګانو بسیا کوبا ععلیکم فره دی پتاسو په تاسوو حاضر شي او تن تاسو له مرککه د پرېښدي مال دلته د خیر معه مال اوسییت کولو لوالی دیې د پااره د مه پلار دکه د موره پلار ماره کې به ته اوسی کې چېغ سووررکې دا ابتدا و بیا د موره پلار سم قرار قرارر چې دا غ دا د انسه نو هغه ناس دا من سووک د مور په لار لپاره اوس یې تښتتا باقي الله په خپل ایسا مخارج نه د مور په دو دونه یې سکه که زوی مرشه نو یو تفسیرداري چې دا آیت منسوخ شوه دی د سوره النساء په آیت باندې دویم دا چې دلته د وصیت نورات قانون شرعي دی څري دي کمزوري شو دي دي وصيت په قانوني شرعيو کې چې زمما سون او ورصا دي د شریعت مطابق اغي دي څه ور د شریعت مطابق دا وصيت وکام څه کم, کم مشران او تطاکاري کنه چې سمې بچي په کور او په زموږ باندې خرلاوي نه کوي هغه قانون کمزه کې د شریعت سورته النساء کې ذکر شوی یو سوی کوم الله او پی اولادکم لز ذکر میصلو حذلون صائم دویم دا وسیعت دا, دا آغا او رساو بارا کی چه داغی ایسن کی گیشلیت کی بازی واریسان دا سی گنا چه داغی پا شریعت کی ایسن رسی نو دا سلی داغی دا پانا پا ایک بٹتین کی وسیعت کولی شي شریک مثلا زمات 3 کروڑ روپے دی غرا 3 کروڑ ندایو کروڑ دی و سی اس کولی یذو کی یې ری بنان تا په کاراو پد 3 تا د ما ما ځمنو کې تقسیم کې دا دوه تاسو خپل میز کې شي په 1/3 کې دې وصیت تیبا ععلیکم اضه هه اه د کومل ما ان سره کا خیررن که دفرېښود مال چې وسیتو کېیلاللید دپاره د مه پلا دارانو پخې طر کې سرهحقتن على المقین دا خبره بسوک سووک دا پچا لازم لاز م ده چې په چا کې تقوا ده پهړ کې دا الله یاره ده په مبد د له تا وسییتو که صیف صی خو بیاروو پهکې داسې مشرور کوماران رو د در او د دروغ استستان لږ او وتیت د دروغ لې او د دروګواان پهې پیش کوي ان تا خپلهغاړه خل لا دا سووک چېرو نوواري کوي غب چا الله کوشه پهمن بد له بدل کوې یت لرام پس دا نه د وورې د نوګای په اغ کسانو دا و بددونونه چې بد لدي لرام یت بلی د خپل مشر ان الله ح سون الله او ایدون کی رضا ہر څو غره هر ایت سره دا غي متعلق الله خپل صفات ذکر کوي پته تمه کي ان الله سميون یقینا الله او کي رضا هر څو تا چې خپل ميز کي صلاح کولا چې دادہ خدا سي وصيت کړي او په ايکه وون تبيادر نه ميلاوي تورا چې دروغ وو جو وصيت ادا نه نو کړي ها نو ډیره خبره الله و نریدا عليم ولي الله به ونه دي فمن خاف من موسن جنفا یو سړی وصیت کاو خود پاغه وصیت کې ګډ بډ کاو چل کې خیر دالون په کې نلر کې د انګريز په قانون کې کی پکې لور ته برغه ور کول نشته دا دې نه روباتې نو څو سره نه ستاو کوي نه دا مساولات کوي دا څه و نه کې فمن خاف من موسن څوک چې اراده وصیت کوونکی دا تر طرفدارې نه او اسمن یا د ګنا په کاري وصيت کاو چې وصيت کاو چې خراب پځي پځي د رمو د رمکه ساروي لال کې څلوي ختم را پسي او او قبر من پخ کې د ګنا وصيت کاو نو ف اصلح بينهم دا وته اصلاح کدايه په ميس کې حدايو مسلمان دلته یاد اوساته ک يو سړی وصيت کړی د غلط کار د څلوي ختم د جمود مقامونو د قبر فخولو چیا دا وصیت وکړی که جنن ما په هېنه مړو شوم ما ماځګر ماځګر ما خام ته نه خاړم ما بس په درزه خاړم پدې وصیت به عمل نشي کېږي دا وصیت باطل دي دا باطل خبري وصیت او په پورا کول جایز نه دي باځګر یو دا غي وصیتونو نو نو فاصلح بینهم اسلرا او صفمندای کی فلا اسم علیه قد بانیز ګنا نشتا ان الله غفور رحیم یقینا الله بهون کی رحم کہ ان کی ذات دے یا ایو الذین امنو کتب علیکم دا دریم قانون دی دا ملک دے اصلاح غفار او مضمون غره جہاد روانو کنا نو اولنا مجاہد تربیت ذکر کر اس د ملک سمئی ملک دملکه سماوله د فارې یو قانون ذکر ک شه تم ملک سمې رستا په ملک کې د ظالم نه بدلا غستلیکي دويم مالون عدد شریعت د قانون مطابق تقسیمې او دریمه یا ایوه الذین امنو كتب علیکم الصیام هلکه د وجود ملک د اصلاح او د jihad تر څوېم ده دا قانون مثلا د روزه پروزه کی بتاو د لږی عادت شی نو سبات jihad کیم لږه راځینو jihad د پاره مت توله بل پر د روزه کی انسان تا د لږو احساس د شي دل خپل دلګي احساسوشي چې وینند سحر نه ماخا و پوري ماخ وراس کا کو نه کا یاد دي دا واړه ما شمار کله کل روجو نې څنګه امر کار کښو نه خپي اله بچي غرمه ما تکا دې دې کې ما تکا لو لو دي دا تزه معلوم شوا داسې خلک شته دا ري په میاشتو میاشتو رولې تور کوي نه خو وراس واړه واړه ما شومان د فلسطین کې د لوګي ما شومان مړ نشو یار تا هر ورځې کې تاسو دغه احساس موчо ستاد ملک غربا فقرا نوګي سربسته یو پیدا شي نو یو بل سره اغا, اغا؟ کمیونیکیشن یو بل سره مینه محبت او یو بل احساس نو ملک باندې محبت یې احساس به د یو بل رژ کې بل او کار دی ملکسمسم رژه روژ کې اوس دا ټیم زمونږ استستاسو رووج دا کر تا تهسو بهترین کانه راي چې دا کانه وخوره تخورې ې الله من کړي وو که نه دا ته چې پر پولې ته را شي الله نې منکري دا ته د سو مال اخلی تا الله ن منکري دات چې حرام حوري کې رتا الله نه منکړي رسوله خبره پکې پرې روجا باندې کیږي د روجې په فوایدو کې یو फायदा دا شوا چې انسان ځان د حرامو نه ساتي بیا روجا نسما وله د الله حکم دی د الله حکم دی موسکوا د الله حکم دی زکات ورکو وا. د الله حکم دی چې د مالدار پتا حج فرض دي نو حج تا لارشا دیر مالدار ترین خلک شته یا رضا یا مری یا ویزرز بولا گو نا پتا حج پر از دے رسو حج متائی را روان دي نو روجہ کے دیر فوائید دیخوا یا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکم السیام ایمو منانو پتا سرو جی پر اشیوی دی ایمو منانو پتا تاسو ر پره شوي دي بړه پروژه کې ک را کا نو یکاب د کور نه چوټي ده نو جهحات بته کور کې پرکس کې ک اجهات د پاارم ص مساافې را که نو نونظر ک دا رژه چې دا پهې یوده باید وور کړی پل انان ته یو اندو و او ډاک ده و تاسوګور نه دا مسلمانان چی موس کوي و دا خلاف یو ٹریننگ کی ہوئی دی دا کی نو ک دی دا کنه کابینه گیر چاپیرا تاویږي دیدګم زمو خلاب لګی ازی نو ک دی روجی ندی نو ځان زمو خلاب د پاره دتای وی خو هی ببل غرسانه خلکو ته یو پیغام ورکو یا ایوه الذین امنو کتب علیکم الصیام په قران کریم کې د روجو تذکرہ زې پزیبان شوې ده روجہ په لغت کې څه توي الامساك روکنه ځان بچ کول او په شريعت کې روجه څه توي الامساك والشراب والجماع ځان د دا خوارځ کاذ شهواتو نه قابو کول د سار دره هتون تر د دا ماقام داخلي دوپوري روجه باندې کله چې سحر روه سخر راحتو سربان کار نه غره زمون ګډیر مسلمانان په باندې روزه باندې نو بعضی خلک نو باندې وخت وویل نه لم یو باندې 2 منټه دا وخت وویل شهو 5 منټه مخ کې وویل شهو چې مخ کې دی اذان وکړه نو ډېرې زانان غریبان نه په را پښې دې تیاری کوي نو هغه په انتظارې شهر دومبه اذان وي زه به زر مونږه ما لکه ملابې دې کړه دغه ځانانه په دغه بانک مونږ وکړو نو به واستو مونږ نکي دي دغه ځانانه به دا, دا دوباره را ګرځي دغه سړی پکیم ګناګارته دغه بانک هم اعاده لا ده خو سبکه یار په تارنګي روزا د سحر نوارې تر دمخه ما خامه پورې د وقارش کاک نه ځان بندول نو د ورځې د پر اصل کې ټیم دی دا اذان د ورځې ټیم نه دی ګورې زمون خلک وایګی نه دا باندې دې نه بس دا دیر باندې خلک مخ کیوی ډېری رسته وایو ډېر کاره تدا شي وېندی چې دا ماخام تیم لا نه داخل شي او یو لږ خان زر هون دی سپیکر ترې چا ټډې خوشال دي گوخه چې زه د اعلانو کې موجوده باندې ما بعضی علاقو کې خو کسان راځي تر دې سپیکر د اعلان را ساده ور وچی چې ما باندې مرلې نه دا پېم با دومات نه د آزان الفاظ صحی و یا خو بې سوکي ته ل ماللی نه د سر بلا خبرې مطالب د آزان سره د دغې تویل کېی رووج بیا روجا چې دا پر رووج ده ران د پر رووج تذکرہ کره کړی دا او دما علکوسیام نوقرآې کریم کې په صورت حاج کې د پ رووج دا رنګې د کپارې رو د چا ناقت ل خط دوه میاشتې پر ل پسسې روجي دي ګورېغا دلسهکو ورسا او ماپ کې خو دوه روجي او ریګلیشن به بک تې فر ل پسسې د قسم کپاره ې کر کړی دا د قسم کپاره کې روینې دا دارنې د ذحار یو سړی لیا یو ته مور بهې ساه وو ما به د مور غونتی او دا دی دا دی دا دی, دی, دی. دی به هم دوه میاشتې مسل روجی څخه یا ای او الزینا امنو کوتب علی کوم الصیام خطاب چاته کا نو روزہ فرض دا پچا باندې په هر مسلمان باندې پکاپر روزہ نشتا دارنګه روزہ فرض دا په عاقل باندې ولی ونی باندې روزہ نشتا روزہ فرض دا په بالغ باندې پنا بالغ باندې روزہ نشتا او په ناری نو باندې فرض دا او په زرانو باندې فرض دا تررسو چې سرذ شرع نهوي بعض عضروو ک بیا د رو پر ضیته ا سااقتيږي دا رنگ د نظر رووجنیول اغم لازم ده د قضا رووجي کپارم لازم ده دا ر دنه دا اعلاپ نپلی رو دي رو چې داو د دا عدم اسلام د زمان نهوه م مو کې روج یودو نصرام رووجنی ولی په هندو درم کې مروجستا هندو درم ایو ته برط وي بر ته روجستا کومي ضمانداروږي نيسي په بودمت کې د روجي عبادت تا په بودمت کې د روجو فلسفه قران دلته ذکر کړی دا په دې باندې د میډیکل ډېر تحقیقات تم دي په روجا باندې یو فلسفه په روجي نیولو کې دا دا سرکش نفس دا قابو کولې د نفس ده کسونا خوراکا و سکاکا و دا مزه و پلوشه تاول اول دیری گی که نا دا نفس غطی بیا او دا دنه سمجه و جوړيږي او غټ و غط است دی بیا د کابونه بار کی نو دا نفس چی ده دا نفس چی ده نو دی که د دا خوراکا کم ملاوی گی دی لکم زوری کی دا دا بیا عبادتو کذل لگی نو پا رمضان کې پا روجو یو پل تپا دا نبس سرکش کابو کول دوین دا موسیبت زدو احساس بدتا کی دره ما خبر ادا دا دا, دا روجی مون تا دا نظم و زبت در سراکی تاسو گوره تمام ملت اسلامیه که عجم دی که عرب دی او کده اما دی کده کما دی دا رمضان میاش رالا دول مسلمانو افکه یو نظم زبط ته اشاره ده اگر د زمون په یملک دا یو مسله ده چې پدی کې بیا یو ځای راوږی او یو ځای بکوږی خو اسلامی اسلامیه تدایو درس دی چې اسلام کې پدی روجو سرا په نظم زبط امون تدین اسلام دا نظم زبطه را کوي بل پدی روجا کې د ملایکو سرا د مسلمانانو مشابهت راشي د سرار د ماخام پورې خواار کااک نه کوي میکم خوا کااک نه کوې د دو د لې مقام د رودار شي دارنګې دا رودار دا دا د د دیېرو وخت پهبات کې دیکه پلاره روان دی روروژ نو دا د ادتې ک مللااست دی نو دا د باتې که دیوټ کوې نو دا د بااد چې دکه روژ نو رودار زیات وخت د د پبات کې بل د روي نیو سرهګونونه ماپ کېږي دا رنګي پر اوږه کې شيطانان شي نو پر اوږه کې دعاګانې لري زیاتې قد لګي خاص کر په وخت د پیشمنی کې او خاص کر په وخت د ابتاری کې دا دوا نه قیمتي وختونه یو نو چې دا موږ نزاینې شيخه بیا په دې کې تراوی نو تراوی څل رکات پکاری ها اوس دا فیسبوک خلا کوی نو څوک ویشل مکوو څوک یې کم کو زیاتې کوو او خپل تطریور باندې جوړو کی بس بعض خلک جا وټکې والي پهفیزموو کې ووری یا د لا بندا ځکهته اثره کاتهثابتې نو ستا سره اختلاف ل کوم تاته کوه خو که چا شلو کې داونه یکه عب پهمو کې دوه سی د او ته تهاکول کې که نه چې دا کو نو بس بیا خو خلک پوور عبادت نه کوي نهدارې د تهراو احتعمال په کار زننام تهراوي کوي ناری نهم تهراوی کو الب ځان په جمعمه سره تععاوی پولی شي او که نه چې د پردین انتظام موجودی د پردین انتظام موجوددي که به مسجد کې وي او ام ته د یو ولاره برابر په پلدې سره نه بیا کولی شي او چې شور شرغه او جماعت جممات دا داب لحات دا دا دا او دا به پرده کې را دا نه چې کولاو مخار روانه ده او ټشته او خپیشنبل د اوپگانه او اتونه په وجه او لاماوي د زنناانو د پااررهغوره موزه او هغه پهح کې نه په باډکې منه د کمې په میز کې من نه د کمري په ګټ کې دی دا دا په تا دا د په تا جمع موز نی شته د نوانله طراوی کو که او ک مخه د خوښی نوکتته په کور کیم کې کی نو ناری نه مخکې ولار دی نو بیا ور پسې شاته ناری نهو سببري نو بیا به پرده کې که د د نه س باغه سرتیب ترکې خو دو نه ځان ته کلهولې وررکې ستا د پاارغوره ترتیب دا د په ګډې ځان ته ل جا مت کې نو دا غورهئ یا ایو لین نامنو د مسلمانانو ته پکار دادی دادي چې پرووجه کې خاص کرد د د او د فري د د ټیم د ځان سره نقشه ساتي او دغ نه دو میټمت کې پیشمنې بندی او ابتې دغه نشه نه دو منټروستو کوي دی په دغتل په بانګو ماې رجې ما طب مو بند و د دغه استعمام کول په کار دی یای نه عام نو کو تباعلیکم سیام ای مو میانو پره شوي دي په تاسو باندې رې کم کو بالهله نه من قبل کوم لکه سمې په مخک خلکو پره شوي دی نه معلومه دا شوه چې دا رې مخکې خلکو باندې پره ز د انسان او د الله فرمایي څرګي دا شیطان ډیر نواري کوي د دې لپاره به ترين طریقہ خبر دي څلې پښېتا نه جالو نو کیرا نه شي نو صبر به پکاري صبر به څنګه حاصله د انسان کی قوت شهوي او غضبې د دې د قابو کولو د قرار روح چي دا د یو ډیر بسترين دل دلته الله فرمایي چې لکه سمک چې په مکانو خلکو پاه شیخ د شخ نشا بر رحم لا به پر معیلو دا تجری دی د پارهوررکه لڅحل مشقه ستا یو بچی که نه د سکول نه را سختې د مدرسې نه را سختي هلتهکه سبق سم نخه یو داچل وخل کېږي یو دا دا پلار یا دا مور دا بچی بولي په بچ ی واضې خو ته سبق نه یو وا خو تن دا به دا وګوره دا پسو نور واړ نه دي دلویې ټینشن مالې اوازه خطبه دې مصیبت کې نه دا راخه پسوړو زور واړلې دي دی, دی مصافره ایم کې يو دې سبګم وې يو استاد دې ډبم یا نو اې مو مینانو ټینشن مالې چې پتا څه الله روجي فرض کې او تاسو یې چې دا بولڅ کېږي سارې مخام پره خراج باندې کوي دا په مخکنو امتونو باندې پرځوي ټینشن وانهلې او ګوره روجي کې غړ مقصد دې کنا نو بازي ریسرچ والا دام لیکلی دی چې تاسو وګورئ په دې دنیا کې داسونه د ماشندري چي دی اغي تم اغي لګرس ورکې اله دا د موټر سایکل ماشندري وا نو دا موټاوس لګنه وکنه په دې بلک ډبل سواری نکي او دا ډېر تیز نوبو دي چې تلګرس حاصل شي چې برابر شي دا رنګه اره ماشندري نو استاده مېدی ماشندري دا 11 میاشت روانه لګیاره میاشتې نو یو میاځ دې لګریس ټوارکا د سهر نا تر دمخه ما پوره دا به برابر شي خو ولا ورځې کې ملست نه ورکو دوه میده مې دا نو یو شام اوسا د پېټاولې یو جامو به اېو ډوړې او دا رنګي پروټ چاټ او چټني چاټ او او سهار د بازار کا قالوبیا چې دا پکې ورته ورواټې دونه مې دیته نو چې دونه مې دیته دی دا ورواچول نو دا فطام مې دیته خولي اگر لیسٹ ورکا او بلکل کولی جسلو رکاتم کسوکی خوکو دورکا صدی کما کتبع لاللزین من قبلکم لکسنگ چه پرشیو پاکسانو چه مخیوستا سنا خدارو جی دیس دا پارا صرف خوراس کاک نکل لعلکم تتکون دے دا پارا چه تاسو که دا اللہ یر راش فرو جو سرا نوکرو جلی غوند میاشو لیدا اوونی ولغوند میاش او تقوار انا لا لا تقوا ده پارو یاده چارجینګ میاش تا چارجینګ نو که تاسو خلک خلک د بیټری میټری چارج کوي که نو چې لک چارج ور کیو به تر از لري کیو بیا ولا چارج ور کی نو سره بیټری وو توضیخه نو موږ دغه چل کوو پوره چارج کوو نه ځان دې ګذان پورې چارچکا کا کې بستا دستر ګمروځي دې کې بستاده ګوګونم روځي د جېبه باندې مروځي ډېرې کړتي کړتي باندې کې ذکر اذکار عبادت کوا کسترګه نظر دې غلط استعمال کو نو روژه کې یو سورې وک نو کوګونه دې غلط استعمال کرا واست نو روژه کې دې بل سورې وک نو که په جبه کینسل وینا یو ګر را باندې لګې درې اب بیا نس نسواری تړې نو بزانساته په روژه کې ښا پورې د دې غریب رو جماعت پنځ سواری یو سهرې پنځ سواری او پاګلا یا ايوالذين امنوا كتب عليكم الصيام دا لري وخت تمي عاشق او فصيدا وي ايام المعذذ صورت دا شمار دي ښا صورت دي دو نظر درتیری شي دوی کې سنا څه وخت ورکا عبادت وکا دا علماو لكل هدا دې د پارا دی په څه لاګر دی دي نو غلاګلګر سری او دا موبایل غلاګر دی روزه ثړی د پټۍ لري ثوابونه پټۍ دا رنګي دا کیچن دی کیچن کې ډېر وخت یې ما ماها مګېنټا خراس کا کو پښمنی بیا ګېنټا خراس کا تر دا رنګي دا ملګرو دا اټه پټه یو دماځګری ټیم کې کتا څو خیال کړی نو دا خلا کو روزه لندۍ پګا پوشه پو او چی ټیمونو باندې پګا پوشه پو پکره مولو باندې او بیا زمون ډیر نو جوانان په دې روز کې د ما سو탄 نتر د پښمنی په لري کرکټی کی تا خو د عبادتو میاشتا تا خو د لوبو میاش نه ده او بیا په تل یوم ما انده میاشت راضی او کنه راضیه په دې کې خزان کړوږي خمه شقته نو تبه خوشاله نو بیا با اخترکم خوشاله او کنه را یو탄 تشاوي څوکاله لوجی ډیره سخت دي او تو یې پروا نه دې نه غړي سخت سخت مخ وړلې نو تپګل سخت دي لعلکم تتقون دا روجی چی دی ندہ سڑی کې تقوی پیدا که نظام کې با تقوی پیدا کهو بازی روایاتو کرا دی روجی صرف دا دین عبارت منی چې خلی تقوی ری دی او تقوی راست که نکه دیکھ زان دا ار کسم گناہ نساتا چی تا چارج چی دا گیارمیاش دا پارا ایام معدودات دا سور زی دی د دا شمار یا سومو ایام اما دودا 29 یا 30 حج د الله تر طرف نه احسان تا ګورا فمن کان منکم مریضه سوخی پتا سوخی بیمار د طرف نه کرسی ش رګورو یو څو یو سړي دی بیمار دی روژه نشي کابو کولې یا ورته ماهر ډاکټر ویلي دی چته دا دوای یا وب یا د قسمتې زو د سحر نما خاو pore خا ټیم دذري استعمال کراولی راولی کې تا به تقریبوا کېږي نه بیاغته شریت و چې بیا کله تخ ري ونی اوس منی سروجه خ دا چې معمولی بماری نهغا جیسې ب د بعضې دااسې مسلمانان ششته ته درووج نه یو ابتل سره د مخ اکتر راو باندې ګر ي اوځان داسې راغون کې ر چې دا محدم میم داسې داې کېږي او ری دا ګورې باې مدل را زی بسسه او ډټل چې او تګوري دی اوس نهړ کېږي دا او د خاصې سرجی مننیسه پمن کان منکم مریضا سوجی پتاسو کی بیمار 10 بیمار چې د بیماری ولا بیا ضرر ور کوي کدی او علا سفرین یادې په سفر, سفر باندې سفر شرعی د دې نه مرزانو رستم نه سفر شرعی چې دا 48 میل 78 چې 78 سفر باندې ته زی نو تا تا رو جماب تا حبیابی نیسی تا تا اللہ را طرف نسون الوی اصطان دی تا تا بنا که دا رو جماعتی مسلی طالب دا پیشمانی مسلی پا سپر کے نوز که یو سڑی وی چیز خود دیز اینا مثلا پا خپل گاڑی کزم و خپل سحری و اتاری ارس برابر نو کتبیام کو جکینو تا تا اجازت تی لکه دا اللہ دا تغولیات دا طول دا پاردی ته کو خپل ګاډي کتلې شي اسلام اباد لاهور ته هغه پر سهولته خدای ته خلک سچې غیده په اړه سهولته نې یو کته په جاز کېم زیه ته تا روځه تا روښه دې دی کې خو بیا به نې څه مخه او کته وی دې نې نو چې نې سي د وستو نې سا ګنا په کې نه ده په نیول کې خدای تعالی اجازه درکړې کته روځه په سفر کې نه نو خیر الله سونه پا قول بندگانو کریم بات چاہ دیکھا نا دونے دا تاثانہ کرنے دا فمن کانا من کم مریضا سوکی پتاسو کی بیمار یای یا فسفرقو چی سفر شرعی نو فعدتن پدبانشمار دے من ایام اخردنور رزنا دارو جیب بیانی کی آن البتک دی بیمارو بیماری دا سواچ دائیمی وا بیماری دا بیماری وا الله دې مونږ او تاسو तमाम امت مسلمه د هر کس مې بیمارونو ساتي بعضي خلکې بیماران چې جاړي غریبانان یې روجنه شو نیولل مخکې به روجي وي اوس روجنه شو کاپو کول نو کله دغه دا دا بیماری دایمیه وا دې دا به د روجو پیډیا ورکي که بیماری دایمی نه وا اوس دی ویره د مرک ځل څخه پتلګرا چې د پیډیا ورکوم نو کدي خښو د روجي بنیسی په دغه پیډی رینه مارکی گی. او دا پی به د هسې سر د قشي یا او حالله سفرن یا دووي په سفر باند دی عزتن عدهتون په میر باندې دی من نه یا م نو خ دو نورو نه وللهنه یو او په ا هغه کسانو د ته خیال کو د ګمان دي ول لین او په اغه کسانو یو لا یو چ طاقت نہ لری د روجی نیولو نو پی دی اور کولی د خوارق یو مسکین تا د روجی طاقت نہ یو ثیقونه اصل کلا یو ثیقونه دی یا یو ثیقونه اطواق یو ثیقو باب افعال دی د حمزہ پکر اصل ب د پارا دا یا پدی یو ثیقونه کی یو قراءت یو وکوونه یو وونه رو مشقت سره نیستشي روجه غلير و چې غړډته کللیپ ته میلا وږي د لا د بعد پرباشي نو الله دی دی پ روجر د بیاې نیست بل مطلب او په هغه کسانو چې طاقت لري د روینې و نو دیدي مکانو ته روژماتې ورکرکې صدي وکې ایده رو جماعت و ثواب ده ترمیم که یو گوٹو با اولی <سؤال> نی یو کجوره نه ندا خو تا چې سو کسانو <سؤال> تا رو جماعت ورکا دا آغا امرار رو جدار و ثواب بستا پکاتا که دمچی دی دیرا سانه <سؤال> تا غریب سرین گولی یو گوٹو بچا تا روالجیم پا <سؤال> دی رو دا کجوره در رو جبه ما که تو تا لسو کسانو تا رو جماعت ورکا لگ لگ دودو کجوره دی ددي د آ... سواب نه به کمې نه را ستا په بل نامه کې به د یوله سروج دارو سواب لیکل چې د یوله سروجو تا ته په یو کجوه په یوکووور په یوړ په یو حاصل لشي ل الذيین او په سم د نکو میاشتشته که نه سم کې په کې را دا د نلا ژ نلاام اغه دوګاندار سره لګیاوه ما سره وې د لوټ مار میاشتا غوستا دي بلکل دي یو چړې مو یو تیری کړي یوکا نه دګي دکانداران او تا نور سوداګانو هر څون کوتا اوم پکار دادي چې دې کې ګټلګه کمو کیخه د ثواب پخیت سره چې دا خو اغه وی نه دا د مار د نیکو د لوټ مار میاشتا تا خو د خلکو د لوټ کول میاشتونه نه په مطلب نه پويشي وی وَعَلَى اللَّذِينَوْ فَأَغَا كَسَانْهُ يُتْوِقُونَهُ چِ طاقت لرید روجونی ولو روجیه تولیونی ولهنو فیدیتون طعام مسکین بیا دیا خیر که سرسایا ورکی شکری دی ادا کی چربا شکر دی چه میونی ولی دا سرسایا بزا دا کما وَعَلَى اللَّذِينَ يُتْوِقُونَهُ فیدیتون خوراک ورکولی طعام دا مسکین فَمَنْ تَتْوَوَا خیرًا ان دا روز د نه عبادت د قران او تفصیلات تفصيلات ذکر کي خاصونه مفصل ذکر کا فمن تتوا خيرن چاچي په خوشالي او کنيکي پهوا خير له مداغره د د پارا وان تصوم ک تاسو روجي نيسه نو خير دا غوري تاسو د پار ک تاسو پوئګي شهر رمضان الذي انزل فيه القران د دې رمضان د د روجود میاشت تعین کیف د آیت کی او د رمضان عظمت ذکر کړي شهر رمضان الذي د رمضان تعارف کړي او پس سره کیف په قران سره کړي دنه ملو مزاج او د دا رمضان ملوه حیثیت ده او د قرانم ملوه حیثیت ده الکبل سنو چې میاش د رمضان آغدا شدا الله علیه الیګه لیدا میاج د رمځانغ ده چې په دی کې خورآ نازل شوی دی لا قآ واله میاش دا دی د ویل کېږي تعار خلک په اهره پول معارب سره کوي لکه ته عمرې ته تللی الله مونږ کاو بیا بیا اومررو ته ح زب دي هلتهې تاله ووي سوو د کوم ځای دته د می سر یو تنپ نه تپو کې چې انته منین سره چرته دی توب ته من مين ساوال ډېر مردان هغه د نو ساوال ډېر پیژنونه د مردان پیژنونه د پیر اور پیژنونه توب ته أنا م په د پاکستان د پاکستان الټ تعارف د پاکستان نو که په کارا چې کی چې چا څه وې در ساوال نو کارا چې کی نه پیژنې د مردان اته مردان نن بیا زیاتره خلکونه پیښور باندې کیږي نو میاش دا رمضان اغاذا انزل فيه القران چې په دې کې نازل شوی دی قران نو قران په 30 سال کې نازل شوی هغه رمضان میا کو يوم میاش دا شهر رمضان الذي انزل فيه القران چې نازل شوی دی د دې په فضیلت کې قران یا نازل نزول شوروشو په دې کې دا قران یا نازل شوې دی په دې کې قران